Capitolul 4 Filip, plânse la despărtirea de Emma, dar călătoria de 60 de mile dintre Londra și Blackstable îl distră, până să ajungă la destinație să resemnase și era vesel. La gară, domnul cărei angajă un hamal să le ducă bagajele și porni cu Filip pe jos până la casa parohială. Ajunsere în câteva minute și, văzându-se în fața casei, Filip recunoscut deodată poarta roșie făcută din cinci leațuri. Avea niște balamale ușoare, deschizându-se în ambele părți. Deși era interzis, putei totuși să te lege în pe ea înainte și înapoi. Străbătând grădina, se îndreptară spre ușa din față folosită numai duminica sau când veneau musafiri, sau cu vreun prilej deosebit, ca de pildă când pleca preotul la Londra sau când se întorcea. Altfel se circula pe o ușă laterală. Și pe urmă mai era și ușa din dos pentru grădinar, precum și pentru cerșetori și vagabonzi. Era o casă destul de mare, de cărămidă galbenă, cu acoperișul roșu, clădită cu 25 de ani în urmă, în stil religios. Ușa din față semăna cu un portic de biserică și salonul avea ferestre ogivale, ca o catedrală gotică. Știind cu ce tren vin, doamna Cherei îi aștepta în salon și ciulea urechile să audă poarta scârțiind. Când îi ajunse la urechi zgomotul, ieși în ușă. o nușă. Uite-o pe matușa lui Iza, zise domnul Carey, dând cu ochii de ea. Fugi la ea și sărut-o. Filip începu să fugă stângaci, târându-și piciorul diform și apoi se opri. Doamna Carey era o femeie de aceeași vârstă cu soțul ei, mărunțică și smochinită, cu fața brăzdată de nenumărate crețuri și cu ochii albaștri spălăciți. Își pieptăna părul cărund cu zulufi, după moda din tinerețe. Purta o rochie neagră cu o singură podoabă, un lanț de aur, de care atârna o cruce. Era timidă și vorbea cu blândețe. Ai venit pe jos, William?" zise ea aproape cu reproș, sărutându-și soțul. Nu m-am gândit la asta," răspunse el, aruncând o privire nepotului. Nu ți-a făcut rău mersul pe jos, Filip?" îl întrebăia pe copil. Nu, întotdeauna merg pe jos. Era puțin surprins de conversația lor. Mătușa Luiza îi spuse să poftească înăuntru și intrară cu toții în hol. Încăperea era pardosită cu țigle roșii și galbene. Unele aveau desene înfățișând crucea grecească, iar altele pe mielul lui Dumnezeu. Din hol pornea o scară impunătoare din lemn de brad lustruit, cu un miros specific. O construiseră, fiindcă, din fericire, de la restaurarea bisericii mai rămăsese destul lemn nefolosit. Stâlpii balustradei erau împodobiți cu emblemele celor patru evangeliști. Am pus să facă focul în sobă pentru că m-am temut să nu fiți înfrigurați de pe drum," zise doamna Cherei. În hol era o sobă mare neagră în care se făcea focul numai când se lăsa ger afară și când era preotul răcit. Dacă răcea doamna Carey, nu se făcea focul. Cărbunii erau scumpi. Și în afară de asta, servitoarei Mary Ann nu-i plăcea să facă focul în toate camerele. Dacă voiau să aibă foc în atâtea sobe, n-aveau decât să angajeze încă o slujnică. Iarna, domnul și doamna Carey stăteau în sufragerie pentru ca să le ajungă un singur foc în casă. Iar vara nu-și puteau schimba obiceiul, așa că salonul era folosit numai de domnul Carey pentru somnul de duminică după amiază. Dar în fiecare sâmbătă punea să-i se facă focul în birou ca să-și poată scrie predica. Mătușa Luiza îl duse pe Filip sus și îl pofti într-un dormitor mititel a cărui fereastră dădea spre alee. Drept în față era un pom imens de care Filip își aminti acum fiindcă crengile lui coborau atât de jos, încât te puteai urca foarte ușor în el. O odăiță micuță pentru un băiețel micuț," zise doamna Carey. Nu o să-ți fie frică să dormi singur?" A, nu." În prima lui vizită la casa parohială fusese însoțit de guvernantă și, doamna Carey, n-avusese decât prea puțin de a face cu el. Acum îl privea cu oarecare nesiguranță. Poți să te speli singur pe mâini?" Sau să te spăl eu?" Mă spăl singur," răspunse el hotărât. Bine, când cobor la ceai, am să mă uit eu dacă te-ai spălat bine," zise doamna Carey. Nu se pricepea deloc la copii. După ce se stabilise că Filip urmează să vină la Black Stable, doamna Carey se gândise o mulțime cum să se poarte cu el. Ținea foarte mult să-și facă datoria. Dar acum că băiețelul era acolo, își dădea seama că și ea se sfiește de el." nu numai băiețelul de ea. Trăgea nădejde să nu fie gălăgios și obraznic, fiindcă soțului ei nu-i plăceau băieții obraznici și gălăgioși. Doamna Cherei căută un pretext ca să-l lase singur pe Filip, dar peste o clipă se întoarse și la ușă. Fără să intre, îl întrebă de afară dacă-și poate turna singur să se spele. Apoi coborâ și sună clopoțelul pentru ceai. Sufrageria mare și bine proporționată, avea ferestre de o parte și de alta cu perdele grele de rips roșu. În mijlocul odăii era o masă mare cât toate zilele, iar în capăt un bufet impunător de mahon cu o Într-un colț era un armoniu. De o parte și de alta a căminului se afla câte un jilț de piele gofrată cu speteaza învelită într-o husă. Unul din ele avea brațe și se spunea soțul, iar celălalt n-avea și se spunea soția. Doamna Cherei nu stătea niciodată în cel cu brațe, zicea că preferă scaunele mai puțin comode. Întotdeauna avea multă treabă și dacă jilțul avea brațe, poate i-ar fi fost lene să se scoale din el. Când intră Filip, domnul Cherei tocmai făcea focul și i-arătă nepotului că sunt două vătraie. Unul era mare, strălucitor și lustruit și nefolosit și i se spunea protopopul. Celălalt, care era mult mai mic și se vedea bine că trecuse deseori prin foc, era botezat diaconul. Ce mai așteptăm?" zise domnul Carey. I-am spus lui Mary Ann să-ți fiarbă un nou. M-am gândit că poate o să-ți fie foame după călătorie." Doamnei Carey îi se părea drumul de la Londra la Blackstable foarte obositor. Ea călătorea foarte rar, pentru că parohia nu aducea decât un venit de 300 de lire pe an, și, când bărbatul ei avea nevoie de un concediu, pleca singur, întrucât nu avea bani pentru amândoi. Era foarte pasionat de congresele ecleziastice și, de obicei, izbutea să se ducă la Londra o dată pe an. Ba, odată fusese chiar și la expoziția de la Paris și de vreo două-trei ori în Elveția. Marian aduse oul și se așezară cu toții la masă. Scaunul era mult prea scund pentru Filip, și o clipă nici domnul Cherei, nici nevastă să nu știură ce să facă. Am să pun niște cărți sub el," zise Merien. Luă de pe Fisarmoniu Biblia cea mare și cartea de rugăciun din care citea de obicei preotul și le puse pe scaunul lui Filip." Vai, William, dar nu se poate să stea pe Biblie," zise doamna Cherei de-a dreptul șocată. N-ai putea să-i aduci niște cărți din birou?" Domnul Cherei stătu o clipă pe gânduri. Nu cred că are prea mare importanță de data asta din moment ce pui cartea de rugăciuni peste Biblie, Merien, zise el. Cartea de rugăciune a fost scrisă de oameni obișnuiți, ca și noi toți. N-are pretenția să fie de inspirație divină. Ăla asta nu mă gândisem, William, zise mătușa Luiza. Filip se cocoță pe cărți și preotul, după ce rosti rugăciunea, tăie căpăcelul oului. Poftim, zise el, întinzându-i lui Filip. Dacă vrei, poți să mănânci tu căpăcelul. Filip ar fi vrut să mănânce și el un nou întreg, dar întrucât nu i se dădea, luă numai ceea ce îi se oferi. Cum au mai ouat puicuțele după plecarea mea? întrebă preotul. Mizerabil! N-au ouat decât una sau cel mult două din ele pe zi. Ți-a plăcut căpăcelul, Filip? îl întrebă un chisou. Mulțumesc, mi-a plăcut foarte mult! O să-ți mai dau unul, duminică după amiază." Domnul Cherei căpăta întotdeauna un nou fiert la ceiul de duminică după amiază, ca să se simtă mai în putere când slujea vecernia.